Його. «Нехай перебуде день-два у найдешевшій кімнаті, а потім, можливо, все заспокоїться». Хасан не просто прихистив товар. Він також дав йому свій одяг, аби той не світив серед постояльців уніформою. В одному Хасан помилявся. За день-два Каїр не заспокоїться. Регулювальник лишиться в готелі надовго. «Коли я покидатиму Каїр, він усе ще ховатиметься у найдешевшій кімнатці Каїро Старс. О четвертій пополудні кількість демонстрантів стала надто великою. Немов вода після дощу, вони використовували всі лазівки і просочувались на центральну площу. Невдовзі поліція відступила, зрозумівши, що сльозогінний газ уже не зупинить невдавлення. Центр Каїра. Опинився в руках демонстрантів. Стримувати таку юрбу без застосування жорсткіших заходів було неможливо. Революція набирала обертів, неслася вперед, немов пущена по схилу, кам'яна брила, троще чи все. Всі, хто жив працював у готелі, зібралися перед телевізором. Більшість єгипетських каналів заблокували. Залишили тільки провладні котрі продовжили мовлення у звичному режимі, роблячи вигляд, наче в країні, нічого екстраординарного не відбувається. На щастя, в Старс була супутникова антена. Хасану вдалося зловити Аль-Джазіру. Аль-Джазіра – міжнародна телекампанія зі штаб-квартирою в місті Доха, столиці Катару, створена в 1996 році, за наказом Еміракат стало відомо після того, як почала висвітлювати удари військ коаліції по Афганістану і транслювати заяви осама бен Ладена, В мережу кампанії входять кілька каналів, серед яких «Аль-Джазіра» та «Аль-Джазіра Енгліш» – міжнародні інформаційні канали, відповідно арабською та англійською мовами. Журналісти Катарського каналу встановили кілька камер у різних точках єгипетської столиці, тож канал мав можливість висвітлювати і аналізувати події в режимі non-stop. Затамувавши подих, ми спостерігали, що твориться в місті. З тупим відстороненням я усвідомлював, що все побачене сьогодні було лише квіточки. На Тахрірі Центральній площі вже зібралося кілька сотень тисяч людей, переважно молодь. Були також жінки, літні люди. Над Юрмиськом майоріли саморобні транспаранти, єгипетські прапори. Люди скандували антипрезидентські гасла, закликали Мубарака вийти і виступити перед народом. Юрба нуртувала, наче гаряча олія. Картина разюче відрізнялася від того, що відбувалося в Україні у 2004-му. Майдан Незалежності стояв, та хрір навпаки вирував, кликотав, доходячи до точки кипіння. Що мене здивувало, єптяни виглядали і агресивними, і щасливими водночас. Їхні обличчя... Світилося радісним піднес. У різних куточках столиці падали поліційні відділки. Якогось дідька, демонстранти підпалили кілька цивільних будівель. Оператори показували потрощені вітрини магазинів, сплюндровані зали ресторанів і чайхан. Раз за разом повторювались кадри, на яких закутів бронежилети поліцейські стріляли по натовпу в травматичної зброї, те ж саме, що я бачив на перехресті Арлі та вулиці шарифа Баша. Журналісти заявляли про 15 загиблих серед демонстрантів. Революцію підтримали інші єгипетські міста. Найжорстокіші сутички відбувалися в Александрії. Там антиурядові виступи переросли у справжні повстання. Кількість загиблих становила десятки. Щось подібне коїлося в Суеці. Через півтори години телевізійний сигнал почав перериватися. Зображення махтіло. Брижилося сіро-білими смугами. Звук відчутно. Журналісти перервали трансляцію. На екрані з'явилося стоп. Ведучий повідомив, що єгипетська влада скасувала акредитацію журналістів «Аль-Джазіри». Відтепер їхня діяльність на території ЄПС стала нелегальною. Він також висловив побоювання, що найближчим часом влада зупинить передачу сигналу із супутника, і єгиптяни не зможуть ловити канал на звичні, на щастя, дружні Аль-Джазирі канали погодилися надати власні частоти для трансляції. На екрані з'явилася частота на який показуватимуть Аль-Джазіру в разі блокування. На додачу, оператори запустили текстову стрічку, у якій двома мовами, арабською та англійською, сповіщалося, де шукати канал, якщо трансляція раптово обірветься. Так і сталося. За півгодини картинка щезла. Поклацавши пультом, Хасан знайшов Аль-Джазіру на іншому арабському каналі Аль-Хівар. То була арабська версія Аль-Джазіри. Мовлення велося виключно арабською. Зате картинка була та ж сама. Цього було достатньо. Телефони та інтернет, як і раніше, довгий день добігав кінця. Перед настанням темряви Каїр вгамувався. Головним чином через те, що з міста повністю щезла поліція. На вулиці не було ні звичайних постових, ні спецна. Натовп заспокоївся, немов бих з-перед чиїх очей, прибрали червону ганчу. Вшилися, прокоментував зникнення людей у чорному Марко.